Het is 1905, 5 minute oor 7 hier in Suid-Afrika en jy is ingeskakeld by Net Radio SA en ons webwerf vind jy by www.netradiosa.co.za Ek dink het is belangrik dat een mens jyself vergewis van een statie waarna jy wil luisteren So op ons webwerf sal jy al die inlichting kry wat jy nodig het rondom hier die stasie. Bijvoorbeeld ook al die name van die omroepers en ook die programme wat hulle uitsaai en dan ook die tye van uitsending. Soe bykie achtergrond oor die persoene. Maar dan ook belangrik vir my is die archief waar al die verskillende programme dan, nadat dit uitgesaai is, gelaai word, is in ons archief So mens kan daar gaan rond kyk vir een program wat alreeds uitgesaai is So dat jy na die tyd rustig op jy eie tyd daarna kan gaan luister Jy na som online luister of jy kan aflaai en dan so op jy eie tyd daarna luister So jy is baie baie welkom hoor, ek is Dr. Tini Eilers wat uitsaai hiervan uit Irene in Pretoria, Suid-Afrika of dan die nieuwe Suid-Afrika en waar jy jouself ook al mag bevind jy is verskrikkelijk baie welkom en ons saai wereld weit uit dwars oor die ganse wereld So nou op hierdie huidige oomblik kan enige mens wat net die, die webwerf adres het kan luister maak nou die saak in wat er land dit is nie ons weet is onprakties om te denk dat alle mense in alle lande hier die specifieke tyd nou sal kan inskakele omdat ons tye so groot verskil het tussen mekaar ons val hier in een specifieke tydzone maar na die tyd maak het nou nie meer saak, waar jy jyself bevind nie, dan kan jy mens die archief gaan bezoek en die program luister. En dan wat ons wereldwijd uitsaai, het ek een gewoonte aan om in een paar verskillende talen net te groet, en die Russische taal, Strafuja of Privet, En in die Arabiese taal sê ons salam alikum, maar mens kan ook sê mergawan, of mens kan sê alaan wa salaan, afhangende van die streek. En in die Duits, goedenavond, en in Hebraeus sê ons shalom, kalimera in Grieks, goeie naand in Afrikaans en goede evening in die Engelse taal. Ek hoop jy voel rustig lekker gegroet, so dat jy kan welkom voel. As iemand jy moos nou by die huis, daar waar jy voordeur gegroet het, en vir jou mooi welkom gesê het, dan voel jy moos rustig, welkom, thuis. Ek hoop jy voel altyd so thuis hierby, hierdie radio, en dan nou specifiek, by hierdie bepaalde program van oordenking, Nou recht dier die week saai ek hier die oordenking uit, soms onder een ander titel. Op maandag en op dinsdag noem ons dit oordenking op woensdag Israel van die Bijbel. Op donderdag, Bijbelse meditasie en op vrijdag en zaterdag een weer eens oordenking. Op sondag aand die tyd dan is dit Stem van Hoop En op sondag Boem behalwe ons Stem van Hoop om 19 uur Het was in die ochend Dan een ere die Die kerk En ook om 16 uur Een voorlesing Op die oomblik uit die boek Die groot gedachte van Steven Joubert Stefan Joubert die groot gedachte Nou ek wil vanavond aanhou praat oor hierdie onderwerp van nieuwe wijn en terwijl ek nou so bezig was om oor die wijn bykie na te denk en te kyk onthou ek van een dame wat wijn bemark en wat ook eerdags Een program sal uitsaai oor wijn Ek moet nog met daar bykie gesels Want op een zondag kan ek nou enige tyd van die dag Enig iets uitsaai En nou weet ek nie nog nie hoe dit Vraag gaan pas en ek sal daar volgende week DV gaan sien En praat daar oor Oor die verskillende wijne Want is vir my baie interessant Bijvoorbeeld hier in Zuid-Afrika het ons nou 7 verskillende wijne wat die rooi wijn van maak die cultivars en op die webverf het ek hier die name aangebring op een stadium, ek denk dag of twee gelede het wie daarna te blaai En uh, omdat ek nou nie een wijnkenner is nie, is ek nou maar afhankelijk van die inlichting wat ek ook daar geplaas het oor die verskillende kultiwaars. Ek het daar gesê, daar is 7 algemene rooi wijn kultiwaars. En ook dan die verskillende kultiwaars daar hier is genoemd ek het nou net hier kan kan vind as het nog hier is ja dit is Cabernet Sauvignon en Merlot Pinotage Cabernet Frank Pinot Noir Sinshout ek is nou nie seker of ek dit reg uitspreek nie jy sal my vergewe as ek het nie doen nie en shiraas, 7 verskillende. Nou wat ek wil graag wil doen, en wat ek nou so wiekies sal oor is oor hierdie 7 specifieke soorte kultivaars, en te kyk na die karakter eigenskap van elkeen van hierdie weine, want weine is ook in een sekere sin, soos mense, met een persoonlikheid, en so het hierdie verskillende Kultuwaars ook sekere persoon kere, maar dit net sommer op die oomlik net sommer so lik raak wat ek dit noem omdat ek maar my denkpatroon moet volg soos wat my instink my leie, want ek keer niks van my nie hoor mense ek recht, ek sê vir ek weet, redig omtrend, nul en niks en dit wat ek sal lees glo ek sal nou belangrijk vir my nie eerste plek wees en tweedens dan om ook vir jou oor te dra, maar ons gaan later luister met een meer, meer, meer professionele persoon, uh, Catherine Prinsloo, wat vir ons dan alles gaan vertel oor wijn, wat sy self bemaak, en ek het al so gewonder, ek het met een man gepraat, die stadium gepraat, oor kerkwijn, want ek weet in sommige kerke, het word daar nou, Een specifieke soort nachtmal wijn gebruik Sommige kerke glo nou nie aan wijn nie Sê jy moet dit nie doen nie want jy laai mense in versoeking en so meer En dan nou gebruik hulle nou druivesap in die plek van wijn Maar hoe dit ook al sê, ons gaan nou nie aan daarie argumenten betrokken raak nie En ons gaan net so my bykie kyk na wijn Een groot feit is die feit dat Jezus wijn gemaakt het by bruilof te kana as heel eerste groot wonderwerk wat Jezus gedoen het, was om water te vat en die hele substantie daarvan te verander in wijn. Het is uh, wonderlijk om te denk dat hy dit gedoen het en hy dit gedoen juist op een, by een bruilof. En jy sal onthouden, dat was een heel interessante discussie tussen hom en sy ma, Toe sy met hom praat en vir hom sê, die wijn is klaar, Toe het hy vir gesê, vrouw, maar wat het dit met my te doen? Je weet, so daar was, daar is dinge daar, Biekie verskuil in die teks Omdat Jezus daar gesê, dit is ons nou nie my tyd nie. En al wat een mens daar in kan aflees en aflui, Is dat Jezus daar met sy ma gepraat het en verwys het na sy eie bruilof en dat hierdie bruilof waar jy in sy disciples uitgenooi was nou moos nou nie sy bruilof is nie so, Jezus gaan vir my en vir jou die beste wijn voorsit wat jy aan van kan denk kan moos nou nie denk hoe dit sal smaak in die eerste plek en so meer maar goed ons praat dus oor nieuwe wijn om wat Jezus gepraat het van nieuwe wijn en nieuwe wijn sakke In Matthäus hoofdstuk 9 Het hy verweefs na Na nieuwe wijn En mens met die context daarvan verstaan Oor waarom Jezus nou daar die woorde Daar gebruik het In Matthäus hoofdstuk 9 Ik ga net weer vervindig lees Daar vanaf vers 14 Daarna kom die disciples van Johannes na nou om en sê Waarom vas ons En die fariseers dikwils maar u disciples vast nie. Jezus sê vir hulle, kan die bruilofgaste dan treur, solang as die bruidegom by hulle is. Je moet ook sien hier die suggestie hier van bruilofgaste en bruidegom, maar daar sal daar kom wanneer die bruidegom van hulle weggeneem word, en dan sal hulle vast. En dan begin Jezus, te praat oor hierdie niewe lap wat een mens nie op een ouwe kleed kan werk nie en van niewe wijn en niewe waar een mens dit net sal verstaan as jy begryp die context van wat Jezus hier oor praat en het gaan oor paradigmas het gaan oor een manier van dink binnen in een bepaalde soort van situasie hoe jy dink gaan Miskie nou nie net a eet, soor sê, maar kom praat nou maar eet Oor hierdie nieuwe wijn en nieuwe wijnzakke En Jezus sê, mens gooi ook nie nieuwe wijn in oude leersakke nie Anders bars die zakke en die wijn loop uit en die zakke vergaan Maar een mens gooi nieuwe wijn in nieuwe wijnzakke En al twee bly behouwe Nou ons wil graag binnen in hierdie bepaalde paradigma beweeg rondom die nieuwe wijn en nieuwe gedagte, so dat mens kan tret hou met die koninkryk van God. Mensen het niks stagneer nie, niks is stagnant nie, omdat alles is bezig om in vervulling te gaan, professie is bezig om in vervulling te gaan, dinge gebeur uh, en soms vervulling, verval mense in een soort van een patroon van denken dat er niks sien nie jy die tragische verhaal van Jesus wat gebore is in Bethlehem en niemand weet van die feit dat Jesus gebore is nie. en teendeel hulle is ontsteld toe hulle verneem dat die weise mannen praat van die koning van die jore wat gebore is maar dis man het dood gewoon omdat hierdie mense nie tred gauw het nie Jezus het tis hulle gestaan ek wil hy met mooi luister tis in die jorde gestaan het die syfelen weet jy dat jylle mense kyk soms so op na die himmel dan sê jylle morgen gaan het mooi weer wees of het gaan nou nie mooi weer wees nie op grond van die kleur van die wolke en so en waarna jylle kyk hy sê maar weet jylle jylle het nog nooit geleer om die tekens van die tyd te onderskyn nie Hulle het nie geweet as Jezus wat hier voor hulle sta nie Hulle nie geweet as die Messias Wat jare tevore al geprofiteerd is oor die, die profete Dat hy in Bethlehem gebore sal word Hier die raadsman, hier die sterke God, die Ewige Vader en so meer In hulle midde Hy moes hulle byvoorbeeld herinner en sê Weet julle wat? die koningin van die suide, koningin Scewa, sy het na Jerusalem te gekom, om te kom kyk na die tempel van Salomo, sy het al hierdie pad het sy gerei, het sy daar die moeite gedoen, en al die geskenke wat jy van kan gaan lees, oor wat sy gebring het, en sy was in verwondering oor dit wat, Salomo gedoen het met daar die tempel, en hy sê, en meer as Salomo staan hier by julle, en my sê, dit is die klag, teen ons as mense omdat ons stag neer omdat ons nie vernieuwe word in ons denken nie daarom word die godsdienst ook vir ons so muverig soos brood wat muf geword het wat die mens wil weggooi mense, godse brood wat hy vir mens gees vars elke keer vir daar die rede kon hy sê, Mens kan nie van brood alleen leef nie, maar van elke woord het die mond van God uit voortgaan. En mag die die jaar vir jou so uitdagend wees in die oordenking van God Godse woord en die vernieuwing en dat jy verstaan. Ek wil graag jy jy moet verstaan hoe vernieuwing werk. Wat God Godse woord in jou doen, binnen in jou diepste, diepste weesje waar Godse woord soos een twee snijdende zwaard, een skerp, skelp en in inkom, en waar hy die verdeling maak tussen gewruchte en murg, en tussen siel en geest, en een beoordeling is van die oorleggingen van die hart. God weet wat die mens denk, en hy wil jou help in jou denken, jou denken vernieuwe. Hy wil hy, jy moet blij wees, dat jy opgewonde moet wees. Jy mag het het so dan wees, dat hier die nieuwe wijn, wat ek sal probeer skink hier in 2018, dat het jou vrolijk sal maak, dat jy opgewonde sal uitsien, na hier die eerkie, wat ons moet uitkoop, dan so rondom die woord van die heren. Kom ons luister, so net so een stonde, na Back to Basics, wat vir ons syng oor die wapenrusting. Musik Ooh mm -hmm. Dit is ingeskakelde by net Radio SA en luister na Dr. Tini Eilers wat uitsaai vanuit Airene stad van Vrede, Pretoria in Zuid-Afrika ons prats by oor nieuwe wijn nieuwe wijn en nieuwe wijnzakke nou die, die wijnzak is die aard van die zaak ons denke ons denkproces die manier die ons denk en Jezus wil hem ons moet hier die nieuwe wijn moet in nieuwe wijnsakke gegooi word, want hy wil nie, hy moet seer kry nie, hy wil nie, hy die, die wijnsak moet baars nie. Baie keer, dan sien ek mense praat allerhande goed, som hier op Facebook ook, op verskillende platforms, en dan kan jy sien, as iemand daar iets sê, wat ander persoon nie van hou nie, dan is die persoon som onmiddellik opsy of haar perkie, en jy kan sê die rede, is die feit dat die persoon, kan ek die Engelse woord gebruik, gerettel is. Want mense wil nie gerettel word, as ek daar die Engelse uitdrukking kan gebruik, en dis is op een boekie te wees, en die storm steek op, en die disciples is in vrees, en Jesus lee achter, en lee in slaap. Hy is en rustig. Die Heere wil nie, he, dat die, Jy oor elke liewe ding wat mense sê, wat moet jy nie saamstem met wat jy nie verstaan nie, wat vreemd klink om ander klink, somme dadelijk skielik op jou perkje klim met jouself te verdedig. Mens hoef nie die woord van God te verdedig, nie die waarheid verdedig omself. Godse woord is man genoeg. Ons moet net vrede maak met Godse woord. Dis ons nie somere mense woord die mense, Dis Godse woord, dis die skipper Dis waarom hy alles geskip het Die hele ganse skipping wat rondom jou is Dink so my net in termen van blomme Hoeveel duisende, duisende, verskillende Prachtige mooi blomme is daar En allemaal kom in die selgrond, hierdie aarde uit God het dit als gemaakt En ek het al so by myself gedink oor Amsterdam en die blomme markt daar, ek sal dit graag een dag wou sien, en so kan daar die voorregie, om daar te wees en daar te loop, en al daar die verskrilde blomme net te kan sien, net om dit te kan belewe, daar is my sommige goed wat die mens graag wil belewe, soos Israel, Jerusalem, daar wat Jesus zeker en goed gedoen het, net om daar te staan op die plek, het is een belevenis wat jy nooit in jy leven sal vergeet die want het maak een indruk op jou, nou net so is dit met Godse woord, Godse woord is skippend het is een skippende woord en het bly altyd so, as jy Johannes die evangelie mooi versichtig gaan lees jy sê niks ontstaan sonder Godse woord nie, Godse woord onderhou alles ook vir jou, jy wat nou daar sit en luister waar jy ook al op die aarde is, weet jy wat gebeur nou op die oomblik hier uit my longe uitkom asem en dit gaan dier my stembande en dit dier my mond en my vorm woorde en dit is klanke en die klanke word hier dier die microfoon opgenem en dit word nou elektronies nou gestuur dwars oor die julle ganse wereld maar daar word dit ook nou nog eens weer opgefong so die elektronie kan werk nou weer daar en dit gaan na jou oore toe en in jou oore word die vibraties Worde daar in jou oor ingepomp En dit gaan na jou oordromne toe En dit gaan na die drie benkies daar binnen in jou middel oor En dit word omgeskakel in een CNW impels En dit gaan na jou brein toe En God gebruik hierdie proces Nog al die jare, jare, jare Om alles in stand te hou God skip en herskip door sy woord so jy moet na Godse woord kyk as anders as mensese woorde Godse woord is skippend en dit is herskippend nou kom ek les net vir jou, want ons moet stikkie vir stikkie en stapje vir stapje loop en mooi voor die tyd vir die heren vraag om jou te help jou oore oop te maak, my oore oop te maak en my dink het vat ons moet altyd dit doen, bid vir my kom ek vraag jou groot gans Voor jy na my luister, vraag vir die heren, ach heren, daar man wat na haar gaan sit en wat gaan praat, neem asjeblief sy gedagtes gevangen, elke argument ten die kennis van God breek het af. Maak sy gedagtes gehoorzaam aan die heren Jezus, want ek is nou nie lus om die tyd te mors en sommer net na klomp stories te luister en mooi slammig heren en goed nie. Ek wil luister na die woord, want God het gesê, sy skape luister na sy stem en hy sal nooit die stem van 'n vreemde volg neem. Dit is my bede vir jou, dat my stem sal wees soos His Master's voice, waarna jy graag wil luister. Nou luister net wat sê die heren, hier vir Joshua, Joshua het ons na die leiding oorgreem, en Paulus, Paulus, en by Mooses, Mooses moes achterblijf die berg Nebel, en ons gaan nou nie daarby stilstaan hoe kom hy achter gebleid nie, ons sê maar net hy daar achter gebleid en Joosje het oorgenem en nou moet Joosje die volk lei verder die land in, nou sê die jyre vir hom wees sterk en vol moed want jy sal hier die volk die land laat erwe, wat ek hulle vaders met die eefd beloof het om aan hulle te gee wees net baie sterk en vol moed om nou gezet te handel volgens die hele wet wat Mooses my knig jou beveel het wijk daarvan die rechts of links af nie so jy met goeie gevolg kan handel oor waar jy mag gaan. Hier die boek mag uit jou mond nie wijk nie, maar bepeins dit, nou is die woordje wat ons doen, oordenking, bepeins, mediteer, dit is woord, maar bepeins dit dag en nacht, so dat jy nou geset kan handel, volgens alles wat daarin geskrywe staan, want dan sal jy in jou wee voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel. Wees sterk en vol moed, wees nie bevrees of verskrik nie, want die Heere jou God is met jou ooral waar jy in gaan. Nou my liewe en boete, en sy sê jy wat nou na my luister, waar ook al in die wereld, wat jy situasie mag wees maar die vraag is waar my jy worstel, wat die gedachte is is waar my jy dalk worstel wat die omstandighede is waar my jy dalk worstel is dit nie wonderlijke woorde hier nie dit wat God hier vir Joshua sê nie nou mens, die Heere sê dit vir jou ook hy sê dit vir my ook daar is nie verandering my God nie God het nooit verander nie God bly die selfde hy wil hy hierdie man Joosja moet voorspoedig wees, kom ons kyk net weer, hy sê hierdie wetboek mag uit jou mond nie weik nie, maar bepeinsde dag en nacht, so dat jy nou geset kan handel, nou geset, die Engelse woord hier, meticulous, nou geset, kan handel volgens alles wat daar in geskrywe staan, want dan sal jy in jou wee voorspoedig wees, wil jy nie voorspoedig wees nie, ons het het vir ons vir mekaar toegewens, is het nie? Hier aan die begin van 2018, ooral op die sociale media het ons vir mekaar hier die goeie wense gestuur en gesê, voorspoedige nieuwe jaar, mag hier die nieuwe jaar vir jou voorspoedig wees, Maar mense, God wil dit ook vir jou toewens. Hy sê dit dan nou hier vir, vir Joshua, hier is die begin van een nieuwe fase in die leven van Godse volk, die is een nieuwe leier, een nieuwe fase in die leven van Joshua, hy was altyd die persoon wat saam het en Mooses het voorgeloop. Nou moet hy voorloop. En nou sê die Heere vir hom, Ek wil en jy moet voorspoedig wees, Jozo. So hy die wetboek mag uit jou mond nie wijk nie, maar bepyns die dag en nacht, so dat jy nou geset kan handel, volgens alles wat daar geskryf is dan, wil ek en jy nie ook nou geset handel, volgens Godse woord nie? To ek vraag het vir jou dan denk jy daar oor en antwoord jy dit maar soms vir jyself, wil jy nie graag nou gezet handel, volgens alles wat God sê nie, net wat hy sê, as jy nou saam met Jesus sou gestap, daar, sê man, jy was nie een van die disciples, daar by Galilea, by die meer van Galilea en jy daar gevind, en gesê, kom volg my, sou jy nie graag elke ding nou gezet wou doen, wat hy sê nie, kan jy nou vir Petrus toe hy vis vang, en is daar in die water, wat hy baie goed ken, en hy krij niks gevang het. Jezus sê, vromvat jou net, gooi dit daar aan die andere kant in. En hy doen het precies soos wat Jezus gesê het, en hy wel gedank het, Jo, ek was al die heel dag hier bezig. Al wat Jezus nou vir my sê, is gooi dit net, net op die andere kant in maar hy het toe gedoen, en weet jy wat, hy is so vis in gevang, hy kon het alles nie, en hy net krij nie, so het jy nou geset kan handel, volgens alles wat daar in geskryf staan, want dan sal jy in jou wee voorspoedig wees, voorspoedig, en dan sal jy met goeie gevolg handel. Dit wil, dit wil, dit wil sê, as een mens iets doen, is al maar sy gevolg. Kom ons sê, jy is nou bezig om iets te maak. Kom ons sê, jy is bezig om jy hond te bad. Wel jy nie, dit met succes wees as jy na die hond laag gebad het nie. Jy wil mys nie hier die hond moet uitspring, jy is na half bezig, spring jy hond uit en haar rol uit tussen die grond en die gras en die goed en hy wil nie terugkom nie, jy, wat jy ook al doen, was mys nie suksesvolle poging dan nie. Dis het is net so ma so rolweg vinnig net gedink. Die Heere wil he, ek en jy moet met alles wat ons doen met die goeie gevolg handel. Dit moet voorspoedig wees, dit moet die goeie gevolg wees. En nou sê die heren, wees nie, bevrees nie, wees net vol moed, wees sterk. Nou mense, in jou kan jy nooit sterk wees nie, dis net dood gewoon die moontelike. Jy mag fysisk dalk nou kracht gee, jy mag dalk iemand wees wat elke dag gaan gym, en jou spieren lekker opbouw en dis prachtig en dis mooi en so meer en so meer en so meer, beteken nog nie dat jy sterk is nie. dat jy sterk staan, dat die levensstorme wat soms om een mens woed, genaai sterk spieren van jou, jou niks help nie. Daarom sê die skrif ook, som en daar had vir ons, hy sê, lichamelike oefening is van weinig nit, beteken nie, dit van geen nit nie, onthou nie, dit nie wat die bybel sê nie, hy sê dit is van weinig nit, tuidelik is dan nit aan. Hy sê maar die, oefening in die godsaligheid is nuttig vir alles dit wat ek en jy nou hiermee bezig is is oefening in die godsaligheid, dit beteken nie dat jy nie moet bykie gaan stap en bykie draf nie, ek het nou al klaar begin stap, ek stap al in jyne end denk ek en een van die dag een van die dag wil ek begin om weer te draf dit is vir my die wonderlikste lekkerste ondervinding van my jylle lewe nog altyd van kunstdag af is om te kan draf en ver te draf ver inte te, dit draai neer en jylle klomp frustraties uit jou uit en so meer en so meer maar dit is ook goed vir bloedsomloop en so meer dit help, daar is een bykie nut weinig nut maar dit is daarom een bykie nut daan so wil ek en jy nie voorspoedig wees nie en alles wat ons doen voorspoedig uitvoer nie is dit nie so nie Elke ding ekie, kom al sê nou maar enige ding, jou werk wat jy doen, daar wil jy el, el dag, elke dag jou brood verdien. Dit wat jy moet doen, jou verplichting, wil jy nie he, dat dit met goeie gevolg sal wees nie, al plant die blomme, al snuie gras, of wat jy ook al doen, dat dit met goeie gevolg sal wees. Ek wil graag as klas aanbied, wil ek heer dit moet suksesvol wees, ek wil heer die studenten moet Verstaan, ek wil hy, hulle moet opgewonde wees, hulle moet opgewonde raak oor Godse woord, maar mense in jou eie kraag, gaan dit nie werk nie, ons gaan sit en slaap, ek het dit al gesien, mense sit en slaap in die kerk, waar ek ook al gepreek het, ek al gesien, mense sit en slaap, ek was een dag in Amerika, in die kerk, ek was een bykie later gaan die aandink, ek, ek dink, was 10 uur die aandink, dit is nie helemaal zeker nie, ek, Mag telk nou nie recht wees nie. Maar die prediker is sy dokter, Hoort is bestig om daar te preek, En hy, en hy kan goed preek, hy, Misschien is hy al nie oorlede nie, Tis in die, denk ek, Hy was destijds al bejaard, Maar hy kon my goed preek, En terwijl hy so preek, Stak, steek hy vast, Hy kyk so na iemand daar in die voorste rij, En daar sit hy ook, Een bejaarde oom daar, En hy sit in slaap, en hy wees in die persoons richting, hy sê, bring, maak die man wakker, bring hom hier na toe, en maak die ou daar wakker, en bring hom toe na na die preekstoel, waar dokter word, besiegezonde preek, en hy vat hom so in sy hand, en hy sê vir hom, meneer, waar ek preek slaap, mense glad nie, jy slaap nie, wanneer ek preek nie, oor meneer vir my, Jy sit nie slaap waar ek preek nie. Nou ek voel ook soms so as iemand nou sit in slaap en jy is bezig met baie, baie ernstige informatie wat oorgedra word, dan moet die mens moos iets doen. Maar ek moet ook van my kant af doen om mense opgewonde te kry dat hulle nie sit in slaap nie. Maar ek moet jou sê, mense selfs wat Paulus gepreek het, jy sal onthou daar as die laatste sending reis, maar het hy lang gepreek, van die ochend tot die aand, dit iemand daar aan die vensterbank gesit en hy daar uitgeval, en hy het om daar opgetel as iemand wat dood is, en Paulus moes hom daar uit die dood uit opwek, so ek troos my gewonek daaran aan, as iemand aan die slaap braak, daar het daarom nog niemand uit die vensterbank uitgeval, en hem geval en ek, poging moes aanwend om, om uit die doodheid op te wek nie maar mag jy die nieuwe wijn vir jou met vreugde vul soos wat ons dan hiermee voortgaan, ek gaan dan nou vir jou hier iets interessant hier lees uit nummerie terwyl ons net weer luister na Back to Basics Watse moet my nooit vergeet nie So is een gees kan bestaan ek ooit kan nie sonder kan bestaan nie Death will do Ja kom ek lees net vir jy twee gedeeltes dat jy mooi dit onthou want ons gaan nie tyd om daar oor juiste praat nie maar ons net daaran noem Hier terwyl Moses bezig is om die volk op te stel want hulle moet nou dier die woestijn trek is hy hier in gesprek met iemand oor die laarorde hoe hulle moet hulle self moet, moet opstel Kom ons kyk wat hy hier in nummerie hoofdstuk 10 sê by vers 29 en kom ons begin soms by 28 Dit is die optochte van die kinders van Israel volgens een leer afdelings en hulle het weggetrek, hulle moes volgens soos een leer moes hulle in een orde, specifieke orde trek en Mozes het vir Hobab die zoon van Reheel, die media niet, die zwaar van Mooses gesê, ons trek na die plek waarvan die Heere gesê het, ek sal het aan julle gee, trek saam met ons, en ons sal aan jou goed doen, want die Heere het oor Israel goeie dinge gespreek. Maar hier die persoon, hier die hoopab, hy sê, ek sal nie saamtrek nie, ek sal na my land en na my familie toegaan toe sê hy vir hom dis nou Mooses wat nou met Oobab praat, hy sê vir hom moet ons toch nie verlaat nie juist daarom dat jy weet hoe ons laar moet opslaan in die woestijn en jy sal vir ons as oe dien, mense want dit was verskrikkelijk belangrijk dat hulle volgens hierdie specifieke orde moes optrek wat ek nou net vir jou na gaan verwees in nummerie hoofdstuk 2, miskien moet jy self maar een bykie nummerie 2 gaan lees, en kyk wat jy daar sien, of nie sien nie, ek gaan net kursoris vir jou sê, daar in nummerie 2 staan daar een opskrif van die oude Afrikaanse vertaling, namelijk die 1933-1953 vertaling, die laarorde, En die heren het met Moses gesprek en gesê die kinders van Israel moet laar opslaan elkeen by sy vaandel By die veldtekens van hulle families en dan sê hy vir hulle hoe hulle moet opgesteld word Wie in die ooste moet wees, wat er drie stamme moet in die ooste wees in die formatie En wat er drie stamme moet in die suide wees En wat er drie stamme moet in die weste wees En wat er drie stamme in die noorde. So 3 x 4 is 12, dis hier 12 stamme. En hoe hulle by elkeen by hulle veldtekens, wil sê hulle familiewapens. Voor die tempel, voor die tente was daar dus 'n paal met 'n familiewapen. So as nou maar een vlag, maar dis nou jou familiewapen wat daarop aangebring is. En kom ek sê nou net vir jou net sonder so vanaand die families wat in die middel van elkeen van hierdie windrichtings was want amtou daar is drie, dit wil sê was daar drie is dan is daar ons inmiddelste getal nou in die noorde was dit die stam van Dan wat in die middel gewees het en so het ons in die weste kant die stam van Ephraim wat aan die weste kant geweest in die middel en in die suide kant was dit Reuben en aan die ooste kant was dit Judah wat in die middel was nou ek sal nou net vir die wapens gee, die familiewapens van daar die vier aan die weste kant was dit, kom ons begin in die suide die suide kant was dit Reuben en daar was die familiewapen was die wat gelijk het soos een mens aan die weste kant was dit die familie kwapen wat gelijk as een kalf aan die noorde kant was dit die familiewapen wapen wat gelijk as een arend en aan die ooste kant die familiewapen van juda wat gelijk is een leeuw nou as jy net hy vier onthou, dan sal jy onthou hoe hier die formatie vir God baie, baie, baie belangrik was en nog altyd is en nog altyd gaan wees ook in die boek openbaring sal jy dit weer vind rondom God is hier die vier weesends recht by God, dit is die naaste aan God, as weesens rondom God, en ek praat nou nie van God, drie enig vader, sê en heilige gees, rondom hulle, recht rondom hulle, die naaste aan hulle is hierdie vier weesens, waarvan die een lijks as een mens, en die een lijks as een kalf, en die andere een lijks as een arend, en die andere een lijks as een leeuw, daar is verskrikkelike, belangrike informatie, wat jy moet weet, hoekom, was dit so belangrijk dat ons dit al hiervan uit die boek nummerie kry, die laar ordo hulle opgestel is, tot en met die einde van die laaste boek van openbaring, hier die selfde rondom God. Hoekom? Hoekom juist daar die formatie? En wat beteken elk kind van daar die, van die mens aan die suidekant, die kalf vergeer aan die weste kant, die arend aan die oost aan die noorde kant, en die leeuw vir hier aan die ooste kant. Dit is verskrikkelijk belangrik. Dit is nieuwe wijn vir nieuwe wijnzakke. Vir jou en vir my vir 2018 waar ons noukeerig Godse woord wil bestudeer, ons wil dit noukeerig uitvoer, ons wil noukeerig daar aan aandag gee en daar oor mediteer, so ons voorspoedig kan wees, ek en jy wil ons nie net aan die begin van die jaar vir mekaar voorspoed toe wens nie ek en jy wil elke sekond elke broekteel van een sekond, elke broekteel van een broekteel van een sekond wil ons voorspoedig wees saam met God en wil ons dit wat ons uit Voor, voorspoedig uitvoer, dat daar nie vrees en onzekerheid by ons teenwoordig sal wees nie dis wat die Heere vir ons in gedagte het hy wil vir nieuwe wijn geef vrolik vol blijdskap vreugde hierdie nieuwe jaar in saam met hom En dames, groet ek jou. Hier vanuit Irene, Pretoria tot Ware DV. As daar ware is. Dan is ons weer hier besig om die tyd uit te koop rondom God se woord. En daarmee sê ek vir jou Shalom. In die huis van my vader is daar veel wooningsjaar, tot sinds Petrus, ek moet nou gaan. My vader roept my in die hemel aan, my werk op aarde My vrees nie, ek sal vraag en my vader is sy gees. Ons is jyn in die gees, ek sal altyd by jou wees, ja ek sal by jou bly en my gees sal jou nou lei. Ons is jyn in die gees, ja ek hier vir jou wees, laat my vrede met jou wees, jy hoef nou nie meer te vrees. Jy vraag, Philippus, wees die vader, Ek is so lang by jou, jy ken my nie, As jy my sien, sien jy die vader, Ek praat nie uit my eie nie, Die woorde van my vader, Ons sien Thomas, my vader roep, Jy ken die plek waarin ek nou moet gaan, ek wil daar wees, daaran sy sy. En van nou af ken jy hom, en jy sal om kan sing Ons is jyn in die gees, ek sal altyd by jou wees, ja ek sal by blij, en my gees sal jou nou leid.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 In die huis van my vader, is daar veel veele woeningsjaar. Ons is jy in die geest, ek sal altyd by jou wees. Ja, ek sal by jou bly, en my geest sal jou nou lei. Ons is jy in die geest, ja ek sal hier vir jou wees.